«Скоро, скоро, скоро...» «Не треба», – благально глянула Марла. «Нема чому тут радіти». Тепер вже сумно посміхався Ілля. Під'їзд до терміналу «Б» було перекрито міліцією. Червонопикий страж показав їм рукою в напрямку платної стоянки. Ілля вилаявся. «Блядь, менти і ті заробітчани!» «А хто ж, як не вони?» Марла знову взяла пуделку з фенозипамом і вкинула одну пігулку до своєї пляшечки з вітамінами. Пізніше в літаку на скромно приховуваний жах і обурення лисенького сусіда німця Марла висипатиме весь вміст своїх аптечних арсеналів, щоби в скупому нічному світлі серед бежевих пігулочок віднайти ту саму заповітну білу. Знайде її нескоро і про знахідку свою певним чином згодом жалітиме. Ілля завдав собі на спину марлиного наплічника, і вже за якихось десять хвилин вони були по різні боки від контрольної межі. «Прощавай, моя любов!» Ілля тепло обійняв марлу і тут же легенько її відштовхнув. Марла спазматично втягнула повітря, і таки пішла реєструватися. Хіба могло воно бути по-іншому? Зірватися, побігти за ним слідом, цілувати його, закинути на плечника назад у багажник і крикнути «В караганду»? Марла, звісно, могла би. Могла би з такою ж легкістю, як колись кидалася на шию своєму бойфрендові, зіскочивши з потяга у 17 років. Але тепер у 22 не втративши своєї колишньої відчайдушності, Марла додала їй практичних річних кілець. І цього разу вона знала, що повернеться рівно через місяць. Стрибати з літака нагальної потреби не було. Учергове відловившись від перекошеної пики прикордонника на слові «гірський туризм» і запитуючи себе саму про істину мету своїх подорожей, Марла вирішила, що ж ще написати Іллі. І написала просте, як їй здавалося, лаконічне «Хочу сказати тобі, я люблю тебе». А потім ще й нахабно подзвонила хлопцеві, аби взнати, чи отримав він повідомлення. «Ти не вмієш говорити», – відказав він. «Ну то пробач, я, напевно, краще пишу». Марла зіслалася на свої журналістські забавки. «І ти пиши мені, йшли повідомлення. Зіб'ємо з курсу літак на курчу мать, все вибухне». Але він вирішив не писати. За якийсь час Марла вкупі з іншими 120 пасажирами здійнялася в небо. Цього разу вона влітала не в стіну, а в стелю з туману. І на другому поверсі неба знаходився стерильно чистий захід сонця, що його годі було побачити з туманної та похмурої землі. Марла летіла до Амстердама, спершу до Амстердаму, тобто прямісінько на захід того сонця. Цікаво, як воно буде цього разу. Якщо я жодного разу не згадала про Х'ялмара, коли була з Іллею, то, напевно, вже... Ані найменша емоція, пов'язана із цим російським хлопчиком, не наступатиме на хвіст моїм взаєминам із чоловіком. Марла поморщилася, уявляючи собі, з яким скептицизмом відреагував би Х'ялмар на таку його дефініцію. Що ж, виходить, все по-чесному. «I want you underwater. I'm the luckiest girl». Наспівувала Марла, йдучи вологою після дощу алейкою, час від часу збиваючи струмочки зимної води з червоних квітів, що лізли їй прямо до рота. «Я абсолютно щаслива, тобто абсолютно ніяка вже, нічого мене не гнітить, нічого не радує, знову немає в мене ні національності, ні імені, ні коханого, ні коханця, я всім. Це майже як бути Богом, бо він у всьому. Моя ж картинка світу то лише всеосяжне чиєсь полотно запаху. Скінчився мій гострий місяць життя. Тепер знову почався сезон блаженної смерті. Поміж тим завтра у Марли мав починатися курс дайвінгу, подарований Х'ялмаром на її день народження. Марла, наче у вісні, ходила берегом, розмовляла зі зблідлими коралами, вдивлялася в туман понад горами сусіднього острова. — Це буде так, ніби пірнаєш у Карпатах, скажи. Явмар підійшов геть нечутно і обійняв Марло за плечі. — Угу, точно. Було ж колись у Карпатах море. А тепер собі маєш говерлу в тихому океані. Ялмар кивнув у бік похмурих гір Ломбоку та ще й на межі двох морів – Балійсько і Флорез, і дивний острів Гілі-Айр поміж ними».